Det var en tant om en farbror som satt vid köksbordet till frukost som de har gjort de senaste 77 åren. Gubben satt med, med kaffefat och sörpade sig och kärringen satt och läste tidningar. Efter en stund så kom hon fram till den sidan, familjesidan, och sa Men nu är det Johan! Nu har Kalle upp i backen dött! Ja, så han det! Ja, ja. <skratt> Vad dog han av? Jag här stor inte! Vad kan man göra av